بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان لی مؤمنن ایقت لی الا خطعا دی دو آیتون کی دی قتل متعلق احکامات ذکر کی چی قاتل بانی با سران خو د دین او لاندي ځان پوهه کې ډیر تفصیل نشم کولی بقرہ کې ما تفصیل کړو چې تیزه قتل نه خو دی آیتونه کې اگېنه درې ذکر کیږي نو دا وضاحت کوم دوه آیتونه کې درې قسمه قتل داړي احکام ذکر کیږي رستنی آیات کے جبا ذکر کی گئی نو اغیت قتل عامد وی رستنی آیات کے من یکت المؤمنہ منو تعممیدا نننی سبب کے دو آیات ری رستنی آیات کے جبا ذکر کی گئی تا عامد وی لکی عامد عربی کی قصد وی لکی گئی قصد نو شریعت کی یو قسم قتل لے اغیت قتل عامد وی او اغتی طویلکی که جتیو انسان تداسی شیع بانده قتل گی چی پاگی بانده قتل کولش مسلا او یا قتل داداسی سیزو و قائم مکامی آغا سی کار وقتی چی پاکم قتل کولشی مثلا تو شو تمہ چشو شو یا تورش شو یا مسلا تیرہ بانس شو یا چارش شو یا اور شو نو پداسی سوزنو چکم قتل شیدیتا قتل عامد بے لکی گی تا دیر سزا دویم آیات کی ذکر کی گی دویم قسم قتل لے اغیتا شبہ عامد بے بی آیات کی ذکر کی گی بی آیات و تشامل شبہ عامد بے تاو چک پداسی شی قتل کی چک آم تور خلق پا اغیباندے قتل لکی کست پکې وی خدا زرمسل نه کونډي وته موږ یې سلام اچی د وته موږ یې سلام دوره دیو زم یا چا بته وته موږ یې خو دومره دیو نو په چا بک څوک عام طور څوک تل لګي لول دی وته سبل نو کتل کنه په نول عام طور حلق تل لګي اده دشه به آمدلې کیږي په دې کې دې ته ام کا سوې خدا هغه کست نه دې دړمبین نه نه غونټکی کم د دې حکم هغه بیان خطا ویل کی خطا د کتله خطا دوا اقسام دي او خطا فل فل ویل کی یو خطا فل اراده ویل مثلا شي یو سره دل لري او اوصل اخکاری تو ایکنی اخکار اخکاری اوصلی دل ری اگر انتہائی لرے پتے نا لگی مخام اخکار دے اخکار ناستے تو اخکار پولی اگر اخکار نا پوری وٹا پاگبان نیوارے اگر لر جاتا تا نا اخکاری نو دیتا ویلے کی گی دیتا خطاوے لگی اسطاب گولے پوری وٹا اخکار نا وغپو لگی قتل خطاوے یاد لري سړې دې شپدا په ځانه صدر راچلې ده بار تا نه استي اته کې د زنګلي وواده یا زنګلي بل <سؤال> څه دې زناور به را شخکار دی مونږه دې ولر اخلاص کړل سړينه دې پورې باسه خطا فی الاراده اراده کې تا کو یو شی او شبل کو بل نو د دې دغه کسمه خطا فی الی او خطا فی الاراده گولای پوری وقت ابل پیولا یا تا وشتخکار او پکین ابل شیو خوادی ندادری میں چیز تا بیان کرو لنبنی آیات کی دے بیان چی پدا سے شیب آنے کتل کر چی آم تو کتلشی کولشیب ہے آمد او یا خطائی کتلشو لکتا خطا پیل فیل خطا پیل رادید دو مثالیں می دارکن یا نورم بلا قتلون خطا خطا دا پارے مثالون ماشرک کے لیے دی مثالت پیل جاڑو یا په متر سیکل باندې ولګي مړشي د دې ټول احکامات د قتل خطا نه کوست راځه آیاته لومبني آیات کې د قتل خطا ذکر کړي او د شب عام ذکر کړي نه الله تعالی لومبم مسله درې غټ غټه مسلې ذکر کړي و ما کان للمؤمن جائز نه دی مسلمان لپاره ان يقتل مؤمنا ذات دا مسلمان نه ولګيو بل مسلمان قتل دا, دا مسلمان د بار نه الا خطا مگر دا کا فخطا سره قتل شي لكن ان قتل خطا فخطا خطا فخطا سره قتل شي اغه ځان له مسله داوی دا احکام د ویاني الله ومن قتل مؤمنن اره چ قتل کوم مسلمان صلى صحیح مسلمانې کر ومن قتل مؤمنن اغه چ قتل کوم مسلمان خطا فخطا اذیکس کوم مسلمانو د مسلمانانو نه کس قتل ندی لپاره الله مساله ذکر کړي چې فتحرير رقبت المؤمنه وديه مسلمه ته اله نه پدې خاطر واني او د دې دبان دې ازادو لي د مسلمان غلام ک ګولام نه مليږي مساله غلام آگا چا تغیر کی گی جنگ که کپیران سلیش او بیا رکباو بیا رکبست تغیر کی گی نو که خضا غلامی او که سڑے غلامی که خضا ازاد اکڑاو که سڑے ازاد که خویو که دے غلام ازاد ایچی صحیح ازائی تانا چه تشل گوڑ اوڑ ازاد کی صحیح سلامت ازاو والا وین زیع غلام داب ازاد دوین ودیت مسلمت الى احلی بلدیت چی دا با حوالا کولشی الہ اہلی ہی آغا چاہتا چی رچانا قتل شوید آغا اہل دی چی رچانا قتل اشد دا چی کم وارسان دی مثلا زوید خزدہ لوردہ نو دیتا دا اغوارسان ویلکی کی دیت پدیتو گرے ملاوی دا مسلیات کو ساتھ ہے دا ارز اکنی شی اغسطیں چی تیوالا پا لگا یہ تیوالا نو بڅ چې ارځه په خاندان کې واغسته نه نه د دی او ام اکا تقسیم دی د میراث ولا تقسیم نه چې کم میراث مسلوره مسپار کې دوله صورتونه ذکر کړي د دیات چې کم پیسې او کم مال دی اغاز کړم نو د دی ام اکا حکم, دے کم دا میراس حکم دے میراس دی کم چې د میراث حکم دی څنګه چې میراث کې الی کې زوی تا نوته پلانته یې نو د دیات کې چې د ککا په دې قتل باندې کم د قاتل نه مستې شي د قاتل نه خاندان نه شي نو دا به د میراث په شان تقسیمول شي د حلال میراث بازه خلکو ایبلغ رو ادي کې خرج کړه بالکل ګنا نه په شریتو دا حرام نه ګڼل نه یو پد نه دی هو کوم د میراث بلدا مسله دا یار استادای چې تاسو تماوې قاتل باندې او قاتل له خاندان باندې دا مسله به مې چې ما تفصيلي طور چې په هغه کلو باندې راضی د د خاندان یا یاد د اهل نصرت علاه هغه باندې راضی او په یو کاله کې د نړۍ لپاره خپل ټیم د هغه تفصیل سره راضی دا قاتل بم پښان دی او چاند ورکونکی کی چونکه دد شهت خاندانی د خاندان د وجه نه د قتل کی نپدې کې په خاندان راضی اندر مدارسه سبا خاندان کې بنچاو کو نده باندې هغه سره پدیت کې په پیسي ورکي ناغی مخصوص ترتیب دی اغا با و سولی آده دینا با کٹکی گی میاش پا میاش رتول خاندان نا یاد احل نصرت و علنا او چی ده چانا کتل شده اغا او دا مسله خو اوشو چی دیت ده دا دا پا حاکلاو بانه دیت سور ده دا مسلا واره نو دیت چی خو یا زر دینا را دی زر دینا را دا زمانی چی کم ده زر و دینا رو وز داغه نه تقریبا سکم پینز کلو سونا جوڑی تاغنه سکم پینز کلو داغه سونا جوڑی نو آغا سونا یاده اغیقیمت سنور کلو سدپاس داغو تقریبا پینزو دنیز دیگی زر دینا روزن داغا زمانی او یاد آغی داغنه پارا لذر درحم دی درحم در چانده ایده سپنو زر او در تقریبا جوڑی گی سنور درش کلو سدپاس دی دم ر چاندي با راته چا نا پتل شري دي د زې خاندان هغه به ورکل هغه چا د چا نا چي دا قاتل په کوم ورکل دیبم په چاندا کې شميل دي نه بار او دريم ديت هغه دادي يا به د کور کې يا به داور کې او شريت کې د پريوبل مقدار مشته هغه ور کې مثلا سل او خان نه نو هغه يا مختلف دي یو د بیانونو چی کم اغتاس تماوی را ایساری که پا لخت بانده پا لولی دم روو چی مڑی کنو پا اغیی سلور او خان پا سلور کسم دی او چی کم پا خطاس مثلا پا تاویشتخ کار او سڑی او لگی رو دا سکس ما یا دا گاڑی کتل خطا نو اغیی که پا پینزه کسم بانده سل چی پینزه زایی شل رازی کنو شل شل شل نو پده که دا شل او خان نران دا با دیو شل او خان خانا بچی اغبا دو شل او خان اغبا دو او او بیا شل او خان اغبا در او بیا شل او خان اغبا در سلور او کالی پینز ز قسم دا یاو قسم بکی مذکر دے شل او خان یو کلی زی او دانوري اتیا جې په کې دي دا ټول مؤنث دي یو کال ورو کالو ا د دریو کالو او د څلو روقام روق قیمت هم نه سبا کوم کار پیړي دا نه ما جنره سي نو یو نیم قرط کوه برس بار هل د دریو غف د دې تدني دې دریو او انواو کې نورم شته د کپلو په دې بار سره بیان نکوم په دې دریو واړو کې کاټل ته اختیار کای کوم یو ور کوي کوی چې خوان ور کوم سونا ور کوم کوی چې چاندي ور کوم او که قاضي پکې وته یو متعین کې چې ته بداوار کې نو قاضي وطن تعین کولی شي دا غره فارم جهیز دي چې دا ور کوي مله پرمای فعليه پري كاتي باندې تحویر الرقبه المؤمنه ازادول د غلام بي لسټي مؤمنه چې مؤمني وديته او ديته په د مسلمتن الى اهلی چه دا بس پارلشی الى اهلی او یاو دا مبتول تا چه قتل شویده دا اغوارسانو دا نو دا یو شو دیجا الله اللہ جو مسئله زکر الا ایسود داکو مگر دا چه دا چانا قتل شویده د اغوارسانو پا دا صدقه کو ما پی کو دا گوین اغایته مثلا پیسې به ایستاسو سالې لګېدلې حتی شیوی دي غاړیوالې یا موږ کار کول لګېر به سګې مأقطول وي ما ټول بالغان یو کولایم پیسې شو یا ګوریاځه تمادي چې کوم ورساد یو زویل وی یو ورکو دې مشره وي ما نو خپل ایسف او مثلا پرې سونا کراواله 4 کیلو سره پاسه سونا نو خپل ایسف او هغه مأپل شي و نن دې معشوم نشم اپولو امره نن یا په خاندان کې لري ولګینو الګې مرشې او خاندان ولې راځي ماشي او قاتل دې ما په دې لاسه خاري دي دا د اغه مشمول میراث دې دغه حق دی نن دې خاندان ولې جرګه برا پاسي وي که ما او دا دې په خاندان ولې دنه کومي چا قاتل غریب دي نه غلې نسل ورګې له سند او دې مشمول لدی ورکی ما نو دیده خود ار یو سلی بیدار دیده چرا پاسی خدا یاد ساته تاسو تماولی چې داد دا, دا آنگه چا حق دیکم چې دا اغاواریسان پاتی شوی د غز مکه او کورو تا پاتی نو چې سنگ از مکه او کور د دا دادی مکتول میراسته نو دا کرنگی دا د دا سر چکمی پیسی شریعت مکرر کړي د خون بها نو دا که خون بهام د اغی میراسته دا دی ما پول یا اغستن دا دا اغی اختیار دا دریم قسم اختیار اгой تدام نه ورثه وتا کاری صلح حکیم مثلا وتاوی چې ټول نالو نانی می مابنی میراث یا مثلا د بلان کې شراک بهستا سو ماب د دیت نه کم کم باندې رسول حکیم اسلام کولی زمونږه علاقه قوم تر غلطی مسئله مشهور دی یو وخت ماب نو د ورثه اجازه نه نکلي جرګې ماب کې کله مشریم د جمع کې ايته جواب پیدا یو سړی د شریعت په مثلا نه پویږي اول میدان ته مخ کیږي ترپاڅې لته راي ما플 کارو په ما شمانو لبه دا پیسه فوقړی دا په لګول روپایي حق او د تا اواله نه تیري ما플 نه اون د جيبه ورک نو مشریعت لپاره شریعت ایست د کول لازمي دي سړی د ایمان مشرقي نو په کار کې د مندر د ضماند نه خو مشرقي نو عضله د مسلمانانو په شریعت باندې ځان د کوم د کې پیسې هغه ستن نه هیڅ کسی داسې کېږي د کتنو لپاره مو کتاباندې د شرم د حیا په مو کتاباندې د عزت په مو کتاباندې پیسې هغه ستې شو کې ته نشي کته دی او حرامي نه نو الله پرمحي ان یصدقو مگر دا چې هغه ماډیو کې ینه د قاتل ته مات په دې نه نه دان ته خبره ختم او کبعض مات کو نو بعضه تبختلې څور کې نه مو کو ان نه حضرت حمامات ویول حضرت حمورکی خبر انده <متحدث> درځي پځان وزير صاحب پکې وې د خوانې د پارسلون ډرما مثلا الله دې آيات کې بیانې وان كان من قوم بينكم وان كان فانت من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبه مؤمن قدو ده انسان چې کوم کتل مکه هغه مساله ذکر شو چې د مسلمانانو لپاره اوس هغه مساله ذکر کیږي علاوه چې دا کم انسان قتل شو او د مسلمان دي خودی د مسلمانانو د قوم نه نه د دشمن د قوم نه مثلا یو کافر قوم دی او کافر ملکه په هغه کې ایمان راول لري او دا هغه نه قتل شي خودی مسلمان مسلمان ولګې دوه داسې مسلمانې قتل کچې د خپل ملک د مسلمانانو د ملک نه نه بلکه ده کافر کون نده ده حربیان نده نده دی بارکه اللہ تعالیٰ فرمائی فتحذیر رقبت مؤمنان پده مسلمان بانده چه بل مسلمان قتل کهو ده مسلمانان ده ملک نده بلکه ده ده کافران دا دا و ده ملک مسلمان قتل ده نده ده که مسلمان تو بدلکه پده بانده یو مسلمان رئی ازادون دی کخضی یو کسڑی پاتشو ده خبر ازیان کی, کی چدل ته د دیات مسله ولې ختم شو دیات ولې نشته ندیات کمه ده ته ویلو سره ما سي پاره کی چې دیات وړي ندیات د پردان شرط چې د غوړو ملکونه وي او د دیت د پردان شرط ته چې کافر د مسلمان نه مسلمان د کافر نه وړي وړي وړي رقم مسلمانې قتل جو نقد هغه ال تورث شتا او کافرانه تاسو دماوی چې کافر زهده مسلمان پیر نه میراث نشي وړي دا مثال نه شي وړي دا مسلمان چې کوم قتل کا اگر چې د مسلمان دی خدا هغه چې کوم انت ورسادي هغه کافران نه دا مسلمان به غلام آزاد کې کافر ته میراث نه ملایي میراث ورک نه شي او او تلکې چې مسلمان زمون مسلمان راو لګي رو ان مسلمان قتل کو دا هغه ورساله تلکې نور خبرم زیان درہ لکن او ورسا ورسا خو اغس شدی اغا دا سیدی چه نو تاستا ما غی دا کافران او پسورت که خو اغا میراست ملاوی او که مسلمانان دی نو مسلمان تو خو دل پا خو چون که اغای دا سی حاکم د حکومت لاندی ندی دا سی حاکم چه اغا مسلمان تحتن ملایت ملي ننه دی واجب اغه تنملای نه نه بهر حل کده مسلمان چی مسل... مسلمانان د ملک مسلمان را لګید د کافرانو ملک یو پټ انسان مسلمان شه اغه ملک نو کده اغه ورسه کافرانو نه د کوفر دی واجب ته نه او کده اغه ورسه مسلمان دی نو اغه تحت تحت ولایت المسلم نه دی مسلمان حکومت د ولایت نه دی ته دی نو دا مسلمان بسر پر اولگی غلام با عزاد کی نور دیت دیتو پر دو بانده نشتا او دا پر خاندان باندیتو نشتا رازه درم شورت ذکر که چکم کس قتل شده دا پر اعتبار سنا درم شورت ذکر یو کوم دا مسلمانو دا غیه ذکر شو یو دا تاکرانو سلی مسلمانو مسئله ذکر شو او دریم داسی یو کوم ده بازی پیم که یو انسان راشی مسلمانان والی با امنی دا غزه ذمہ داری والی له کده ته با دا څه بکېدل یو مسلمان کا سره پاسي دا غزه داری والی یا د یو قوم ځمواخلي د څه کسانو ذمہ داری واخلي چې بای اسلامي حاکمته وې دي ته ما امن ورکړې دي ته وسنه و نيته ولکې ځمۍ کا پیروته ورلیکي چې مسلمان دی؟ دا غزه ذمہ داری او یو څاملکې معاهد د مسلمانان با بادشاہ راولګي یو قوم سره سريحو کې په دې خبره باندې چې ګوره په ما سره باندې ځانګي او ځي چې چې سره ځانګي ګمداغي سره باندې ځانګي اغه رسول خبر خبره باندې وو کې چې تاسو دا خوشرداد جما سره باندې ځانګي چې چې سره ځانګي ګمان نو دای په مقابله کې باندې ما مخین نو دې تم واحد کوم ویلې کې موحدین وکال ویلې کې نو دې کې دا اغه که دیو مسلمان ملک کس راو دو دمو آهدینو یا زیمیانو نا یو کس قتل کر نو دا دیسا مسئلت نو دی کافر ای کتل کری دی کافر ای کتل کری خبرام زیان درحالا. او دا غو رسام کافرانی نو آیات کی مسئلت زکر کی گی غلام ازادلو دیسن چه مسلمان دا مخ کی مسئلت شو ام غلام ازادلو دی ام دیت تے دوارا خبری ذکر اسلام کې د اړین اسلام د ځمداری د بی په فصداري کې دا ولې ځمداری ورکړل تا قتل کو د د مسلمان اون بد قاتل غلام آزاد نه او اون بد قاتل رغي نو دکا چې اگر چې دد ورثه کاټراندې کاټرانت به دي کړی کافر د کافر ندی ته ورشي تاسو نه کوي چې کافر قتل کړو نو کافر د کافر ندی ته ورشي نو اون بد قاتل رلګي نو غلام به آزاد دی او ان بدیت ورکه خبر نه ته نه او کو مسلمانې قتل کړي داسې کوه مسلمان او ذمی مسلمان یا معاهد مسلمانې قتل کړي نو کوه مسلمانانی قوته به مېلو شي مسلمانان دې نو تاسو ته موې کارته مسلمان نه دیه ورې نشي نو بیا باندې نو بار الې کې د معاهدین نه کم کتل شي نو دای په کم د مسلمان دی ارے کی دیا تمشتا کا پروگرام آزادولمشتہ پڑھی ایت په بیا بل مسله بیاني او تووره فمل لم یج قسیا مشهر متتابعه بعد دم کې غلام نه ملای ی غلام نه ملایږي خو انسان سره پیسي نه نو بیا وسټه نو بیا الله پرمائی دا قاتل بدور بیاشتي مسلسل 2000 زیا زیا نشوي دو کاروبار یو طرف ته بداس 100 كيلو زونا یا 34 كيلو چاندی مرګي خو دو میاشتې د مسلمان احترام دی مسلمان انسانه قتل کړي ای زمي قتل کوي چې اسلام ورته امن ورکړي لوي جوړوي کوي دو میاشتې روژي ونيسي او دو میاشتې روژي وڅنه نيسي مسلسل لګاړ باندې سي په دې کې دې بیمار شو او اوجه ماته کړو بیا نن مو تطابق تا البته خذچنا خذم بعد تم کي اقي پهوغي جيڪم به ترتيبي راغلي نه نه مرو خبيكن مري نو کا خذ چرې دا قاتل خذ اي اوقات ال دي ڪري مدا خروج ني سي او خذ تا سو تا قتل جيڪم ل کي سانجه اغم مسلسل روزي ني سي لني شي باغي خپل بيمار آهي راز مدا خذ په در تيوال دي سر نماتي البتہ خزب ذاتی کزن کی بیماری پہ خپل اعلی ورا بھی ہو جے کذاشے نودا چش کے تو جونی سنور قسیب ہو وڈی ہوئی سی یوم میش کے او کذاشے بل میش کے او کذاشے نودا دو دا انسی دشعورت کی بھی کذاشے دا قاتل خزب وسر سوار لس پدریمے چہونی سی او دا مسائلہ دا سنن جتاں بوری رمضان نہ لاج دنا کہ یوم میش رمضان شو او یوب ور سر بل یوزے کی نودا رمضان نہ الله تعالی فرمایي توبہ من الله دا خبر بهطره توبہ دا ازروي توبہ دا وكانا الله عليم حكيم اكو سوجي زماتل پټشو نا الله تعالی عليم الله کوي او دا حکمت ولدي چې کوم احکامات بیان کړل دي حکمت ته خالی ني و قتل مؤمن متعمدا قصدا مثلا بیان اچي یو مسلمان پر قصدا باندې قتل کو نو لون به دا الله بیان ده د سزا به جهنم ده د کفر او کروج او غلامان ده ده د سنگینه سزا فجزاهم جهنم یودفا غیما خالدا فیها ده همیشی بلی یا راته کچره دا قتل د حلال کنه لو نوبیا به وی همیشه زکه چې کله الله حرام کرے دا حلال وبنه ته کفر ونه نو ده کافر به همیشه نو ک حلال نه لګنه ده خالدا فیها دې زمونه وبږي دغه د دی. پواغو ایواله الله پدې انسان غضب کولې چې کتل او سنورما ولا عنه دیبد الله در رحمت ملي او پینځم واعد له علا بناउनेما د دې انسان د پرنیو عذاب الله تیار کړل او پینځشې ادرینه علاوه ا حدیثه نم دې خبره مالي د دې وی جوړم دې تکا حدیث کی رازی چی نبی علیہ کلا اخیرم شعو و خطبہ دا حج دا نبی علیہ السلام او فرمائلتا سو زمان اور اس تو کافران مطلب دارے دا دا کفر کار دے چی ان مسلمان را لگی او مسلمان کت او حدیث کی دام رازی مسلمان کنزل کو دا پسکتے او کتلو کفر دے مطلب دا انسان بیا کافرش صخ الف باسم علیہ السلام استعمال کړی لکه په توګه موږ باندې په کار تر نه ولې سلام صخ الف پاس خوب ور سره چې سره حلال نه غړي کار کوي کنه او پیغمبر اسلام نے کفر دے مسلمان کړ او حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمایے چې کله د قیامت را شین دا قاتل ورولے او دا انسان به نسل یې نسل کو نه او دا خپل ځحم به پوراوي وینې اذا خدای دربارت دیراولی خدای طبی یارم دی آزا اے اللہ تعالی دے انسان زد دنیا کی قتل کرو اور باز روایت کی دارازی خدای پر تباوی جنہ تباوی سکر درز پسو جے قتل کرو زمانہ سوا نو خدای پر تباوی انسان تباوی دی رو قتل کرو نو دے با تجواب کیو لی تکونن عزت و لی پولانا خدای مادی رو قتل کرو زمانہ عمل کرو ده دا اغم مقابل چې عزت و ویو بشرید آغشی دیر اپاره مقدر کونو لتکون العزت و جبولان خدای پاک بواتو یہ عزت خوز اما را پاره خدای پاک بایو بیو بیو جا جانم انسان دا زمکا و اسمانون دا طول رون کی دمرا عظیم جرم داره نا آسان دی دمرا نقصانی خو یو مسلمان قتل کنو دا اللہ فنز باندهی دادی مسلمان قتلو دادی زمکا و نا آسان او قدا تونز انسانان او اسمان والا مخلوق جو سمرا مخلوقاتی دیو انسان پا قتل کی راجمشی دا تون پا قتل میشی او انسان روو لگی حدیث کے رازی چی دیو انسان پا قتلو لکی دو خبری مدیدو کمسلا وطحوی لکا پدی یا پدی والا مخلوق او قتل شو نو حدیث کی انسان پری تندبی کلی دا الله در رحمتنا مومن قیامت کی بابت پری تندلی کلی دا خبر والی کلی انسان دا الله در رحمتنا مومن نو نو کړه دا مسلمانینه د وای په ایران باندې یو ملوینه کوي او په پټی باندې یو ملوینه کوي او په یو څو په مسلمانینه یو ملوینه کوي نو دا میتا اور بہاناں چکا سر انسان قتل دل لویزرم نے اللہ تعالی نے منگتا صدرین وصاتیہ و جائز مدیو مسلمان دار ائی عبد اللہ جدی قتل کی مؤمنن بالمسلمن الا خطا مگر خطا وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا اَوْ آَمَتْ شَا چَ قَتَلْكَ مُسَلْمَانًا دی او درغسی درون فراتونکی جایز دی یو زناکار دی وادکر زناکار دی قطل جایز دی یو مرتد دین اسلام نوالی در قطل جایز دی او بل یو انسان بل انسان قطل کو نو دی قطل جایز دی در دری قطل جایز دی زناکار او بالمسلمة كتل كده الذين على وانا جاهز دي خطا الا ويني دي جاهز الا خطا مجرد خطا صغير الا خطا مجرد ذات ذات كتل شويه ومن قتل مؤمن متاك كتل كالمسلمن خطا ان فختاثرا نو په د باندې تحرير رقبت سرتي مؤمنه المسلمان مسلمانان غلام يوين ززريبا ودیتون او دیتو پد بانده او ددب خاندان بانده مسلمتون چی دابس احوال کورشی الی آنیهی ورساو دا مکتولتان ایلا آن یستدکو مدردات اغیمات موکی فا انتانا کچری دا مکتول من قوم دا, دا سکون عدو بلکم دشمنان ستا سدی و هو مؤمنون او دا تتل شو انسان مؤمنون مسلمان فتحرير نفس قد القاتل واجب دي تحرير نقبت مسلمان وإن كان أوكشري ودا مقتول من قوم دتاس قولنا بينكم وبينهم ميثاق بينكم جبهم يستعف كي وبينهم أوكما بين دي كي ميثاق آهد وعدا حلفنا ماذا فديه المسالمه الى اهله lepas de pad bande khandan de bande diyatul musalamatum diyat hawala kreshu ila ahlihi ahl damaktul ta waras damaktul ta wa tahriru de pad bande azada al raqabatin ف يجد يَجِدْ آچ چې نمونتهله يا نوذ سرقيمت فيا مشارين متطابين فس, فَسْ نسللي پسدي پدباندي سيا مشهريين رج د دو میاشتلو متطابي مسلسل قووب من الله او دا اذيت بدي دجانب دا اللهنا وكان الله ومن يت مغمنن مُتَعَمِّدًا ومن يقتله چا چې پتل کو مؤمنن يو مسلمان لرا مام میدن پاسخال کې چېکسس کوون ک د پتلو فجذا مجهنن نوز دجهننم دی خاالدنکی حد زمان بي دی و گورا دا نو چه عذب پی کئی بس دا وغذبی انسان دا الله عذب پیو چه ده کتلو گو دا آغا انسان تے چه دا اللہ پغذب بانده اختی دا ترجمه دا مازی کو مازی ترجمه دا اللہ پیدا مختین عذب کڑے غذبی انسان دی وا عبد الله عليه الله بزکړه دفان دی ولعنه ولا مت کړې دفان دی وا عد له ول عد د پرتیال کړې د عذاب عظیم عذاب نه تیارې نه مخکینه ولا تیار کړې دالوی قهر والے انسان نه یا ول ولی یاح الله کریم یا قوت متین یا رحم ساکنی کریم خپل سبات پران ترنس کله خیر او برکت شو د چې کوم جرم ذکر شو کریم خدای عظیم جرم یعنی عظیم جرم دیدہ داس حالات ہیچ چرے پیدا مکی اللہ چیزا مونگا لا صف و خطایشی داگین مسلمان قتل شي نقصان دا تورسی کریم افدادتو المسلمان انعادی نوسا دی یعنی اللہ چې نشوی میں دندی چکم اکا دا کونی یا کم حکم دستا اللہ داگی توفیق و تورگی آئندہ من دین اوسا دی مسلمان انتے اوسا دی کریم افدادترازی شی خبال غزارہ نسیب صلی اللہ تعالی نا